Та обернулась, однак зробила вигляд, що нічого дивного не трапилося «Що? Ідеш спати?» «Іду» Ляля подивилася на місце, де щойно сидів мольфар Ослідчик був порожній, і пелюстки не було Не було, не було шапки, не було кожуха Були тільки мокрі сліди, що вели нагору Ляля -ля і Масюня зупинилися, кожна біля своєї кімнати. «Щось мені моторошно спати самій», – непевно промовила Масюня. «Мені теж зраділа Ляля. -ля. У мене є друге ліжко. Ходи до мене». «Та ні. Я краще сама», – передумала та. «На добраніч». «На добраніч», – трохи розчарована сказала Ляля. -ля. Кімнаті було порожньо, за вікном падав сніг. Вона лягла на ліжко і зрозуміла, що не засне. І тоді вона знову відкрила Рюриків рукопис. Фрагмент з роману Рюрика. Фіона мала очі жертовної тварини, тварини, яку обрали для офірування. А для посвяти завжди обирали звірину, що найбільш пасувала до образу святості – чисту, покірну гожу. І в очах жертовної тварини завжди можна прочитати співчуття до тих, що будуть здійснювати акт ритуальної смерті і сумирність перед майбутньою смертю, що подеколи оберталася бунтівними спалахами, прагнення вижити в супереч долі, яка обрала саме її для здійснення священного ритуалу. В ці бунтарські моменти тіло жертовної звірини кидалося в судомах, які мали б означати бажання вирватися на волю. Однак ці судоми швидко чухали, і тварина заспокоювалася, втупившись у своїх убивць важким, темним поглядом – сповненим смерті. А виконавці обряду відводили свої очі, немов боячись, щоб жертва не заразила їх смертю. Так і вона, Фіона, споглядала світ очима жертовної тварини, і він завжди боявся її погляду, глибокого, як смерть. За стіною мульфар гвалтував Масюню. Ці звуки не дадуть їй заснути. Вона дослухатиметься до них, намагаючись уявити, як усе відбувається насправді. Чи дійсно Масюні добре з ним? Здається так, Масюня завжди була класною коханкою. Вона вміла цінувати хорошого коханця і заохочувати його до ще більших подвигів у ліжку. Може, завтра Мольфар прийде до неї, до лялі, чи не розчарує вона його після темпераментної Масюні? А чого їй переживати? Нехай він переживає, що не зміг розворушити її лялю, не зміг розтопити вічну мерзлоту. Вічна мерзлота – це той стан ляленої душі й тіла, в якому вона перебувала з часу стрибка у Дніпро. Чи, може, все сталося раніше, Ляля не пам'ятала, і завжди здавалося, що вічно мерзлота її душі і тіла починається із крижаних вод Дніпра. Дніпро – це не просто ріка, Дніпро – це міфологічна ріка, сакральна ріка, як Ганг, як Ніл, як Тибр, як Єфрат, як Амазонка, як Місісіпі, Дніпро – це світотворчі води, це первісний океан, море-окіян, з якого і походить весь світ. Дніпро – це первісний море-окіян, а не питна вода, а не географічний об'єкт. Це первозданні води, з яких усе починається і в яких усе закінчується. Там живе міфічна риба-потвора, яка поглинає людей, обраних людей, і вивергає їх на берег для нового життя». Ляля -ля заплющила очі, і зненацька перед її очима з'явилася картина майбутнього. На місці Хрещатика провалля. Уламки бетонних брил, з яких стирчать залізні дроти. Людські руки, немов хрести з-під каміння. Кров, бульдозери, сніг, мороз. Із-подолу піднімається чорна піниста вода, моря, океяну. Поступово повзе крутим узвозом, аж до філармонії і далі до Хрещатика, заливаючи криваво дротяно бетонну потворну істоту, що стогне на дні хрещатика. Люди, що їхали в метро з жахом, у широко розкритих очах гинуть, захлинаючись лавою чорної води. Море-окіян збунтувався. Море-окіян помстився. Море-окіян торжествує. Не лишилося нічого, окрім острова Буяна, з якого, власне, Почався первозданний світ. Масюня дослухалася до стогону, що долинав з котроїсь із сусідніх кімнат. Листування Мольфара-ґвалтівника їй якось не хотілося вірити. Очевидно, це були Христина з Рюриком. Масюні вперше довелося долучитися до чужого сімейного життя у такий спосіб. Рюрик і Христина відкрили перед нею двері у своє життя – і вона стояла перед тими дверима беззахисна, маленька, самотня і гола. Вона не просила їх відчиняти ці двері. Вони самі їх відчинили. Їй навіть стало незручно, немов ті, хто зараз кохався за стіною, навмисне робили це так голосно, щоб вона, Масюня, все почула. Це була своєрідна демонстрація сімейного благополуччя самотній Масюні. І це виглядало досить жорстоко. Навіщо так відверто демонструвати свої полки пристрасті? Щоб довести їй Масюні, що вона нічого не значила в Рюриковому житті. А вона й не претендувала на це. Не вона його завойовувала, а він її. Вони познайомилися у майстерні Чопика. Вона стояла у новій рожевій з білим ряботинням сукні біля Чопикової картини півонії. І дивувалася геть однаковісінька колористична гама, і в півоні, і в її сукні. Чопака не можна було в чомусь запідозрити, бо сукню вона купила тільки сьогодні вранці. Вона вражено дивилася то на картину, то на свою сукню, пригадавши собі, що це відбувається з нею не вперше. На Червоний бросить, червоний расиску Якогось вечора, коли її душила самотність, вона вирвалася з дому і випадково забрала до філармонії. Там давало концерт.